maar ja, dit is hier in zuid afrika nou 19:05 en so 20 secondes. Suid-Afrikaanse tyd 7 uur en so 5 minute na 7. En jy is ingeskakel by Netradio SA. Netradio SA in ons webwerf vind jy by www.netradio sa.co.za ons webwerf ou webblad, hoe jy dit ook al vertaal uit webpage vind jy al die inlichting wat jy nodig het rondom hier die internet radiostasie die name van die omroepers en die programme wat hulle uitsaai en ook die tuie van uitsending en soe bykie ander inlichting en dan is daar die archief waar jy kan gaan kyk Na al die vorige uitsendings, wat ek gewoon doen na die uitsending van elkeen van my programme, maak ek net so een bykie tyd, het vat nogal omtrend so 20 na 25 minuut na 30 afhangende van die spoed van die internet, om dit dan op of in die archief te plaas so ek probeer dit maar gewoon ook sommer die selle aan te doen, so dat dit beskikbaar kan wees. Want ons saai nou wel wereldwijd uit, hier waar ek nou sit in Airene, in Pretoria, Suid-Afrika, word hier die klankgolve dwars oor die hele wereld gedra. Dit is so lekker, dit is wonderlik om te dink, een mens werk sonder grense, daar is eindelijk niks het ons afgrens en begrens nie, behalwe die aard van die saak, Op die oomlik is die Afrikaanse taal, wat ons sal anpas soos wat die behoefte ontstaan. Maar jy kan enige plek inskakel, enige plek recht die hele wereld. Nou weet ek, is logisch, ons val in tyd soonis en hiervan uit Zuid-Afrika, as mys nou recht noord kyk, val ons hier binnen hierdie bepaalde tydzone van Central African Time en dan soos wat die lande meer na rechts of na links beweeg, is hulle voor ons in tyd of achter ons in tyd. Ons besef dit en ons begryp dit en vir daar die rede het ons die archief tot ammalse beskikking om dan nou daarna te kan gaan luister na die tyd. Maar waar jy ook al jyself mag bevind nou op hierdie oomblik, jy is verskrikkelijk baie, baie welkom. En omdat ons wereldwijd uitsaai, en ek hoop dat daar een klompie mense is van die verskillende lande wat luister, het ek nou so een luisje van verskillende tale waarin ek mense groet en baie lekker om, om dit so te kan doen, My is nou een lief niewe taal leer en leer mys ook om iemand te groet. En in die Russische taal sê ons Drafuja of myns sê Priveed. Die twee woorde is een, is meer een formele groet, die Strafuja. En Priveed informeel is iemand die goed ken, sê my sommer man uit Priveed. En in die Arabische taal, Salam alikum, Of mens kan ook sê Mergaba en jy kan ook sê Alain wa Salaan. Nu weet ek in die verlede as ek nog gesê het Mergabaan, soos wat sommige van die plekke dat as uitspraak gee, is ek bykie gekritiseer daad door my soosie Tane, as gesê het is verkeerd uitgesprek, sy sê Mergaba. Nou kom ons sê Mergaba. En dan in die Duitse taal, Goedenavond. En in Hebrew, Shalom, Grieks, Kalimhera, Goeie in Afrikaans, en Good Evening in Engels, En ons is Tamara, of Tamara, sy het nog nie vir my gesê, om moet ek het uitspreek nie, sy het vir ons daar ook, Goedenavond, ek hoop hulle spreek nog die G as een G uit, Gedenavond. en ek hoop dat jy nou voel, elk een van julle voel, julle is nou lekker mooi gegroet, en voel rustig en welkom so ons rustig kan sit met ons oordenking alweer het by woensdagavond is dit streng gesproken om ons het Israel van die Bijbel maar ek soms ook oor Israel praat soos wat ek gelief voel om te doen so is dat dan een tyd geleef daarvoor met so'n naam nou alles wat die mens sê oor die Bijbel gaan maar uit die aard van die saak oor Israël, alles wat jy oor Israël te sê het vanuit die christelike perspektief, gaan dus ook maar oor die bybel, of dit gaan oor Israël, want ons jylle bybel is gebore in Israël, alles wat gedoen is en alles wat gesê is, handel maar oor daar die klein stikkie land, wat oor daar so geweldige klomp gevechte en die gang is ook nou, soos wat jy weet in die internationale nie soos jy daar dophou om die VSA, die Verenigde Staten van Amerika Jerusalem verklaar het as die hoofdstad van Israel is al die Arabieren op en aams en word hulle verskrikkelijk kwaad en ooral is die klipgooi en al wat die ding is maar dit gaan alles oor uisraal en die mens moet het verstaan, jy moet verstaan hoekom Jerusalem so'n verskrikkelike, belangrike stikkie grond op die aarde is, en wanneer ek nou tyd het, miskien vanavond, ek weet nie kyk of vir jou te verduidelik, want die mens moet het mooi verstaan, dat jy niet in mekaar raak of dat het jou verwaard maak of verbuisterd laat nie maar dat het mooi sin maak, oor hoekom Jerusalem Daar die vierkantige stad, in die oude stadse vorm, vierkantig leid daar, met sy oostpoort naar die ooste toe, naar die olijfbergse kant toe. En met die tuin van Getsemanie daar in die ooste. Hoe kom is dit so'n verskrikkelike belangrike plek, dat die hele wereld in oproer kom, oor enig iets wat daar gebeur in Jerusalem? Nou ja, ek dink zodra mens dit mooi verstaan dan word dit vir jou alles helder en duidelik ook om die duivel so bruisend kwaad is oor enig iets wat daar in Jerusalem ten goede van Israel plaas vind en nie ten goede van die Palestijnen neem en die Palestijnen is oorheersend moslems wat uit die aard van die zaak teenoor die Christendom en teenoor die judaïsme staan. Maar ons wil vanavond praat oor nieuwe wijn, soos wat ons dit nou al vir een paar aande hier het, omdat ons hier aan die begin van een nieuwe jaar is, nieuwe dinge, een nieuwe jaar is altyd voor vol van jaars voornemens, En kom ons doen dit ook Kom ons maak dit een nieuwe jaar voorneme Dat ons een pad met die Heere wil stap Een nieuwe pad, een vars nieuwe pad Sam met hom in hierdie nieuwe jaar Dat ons omvra dat hy ons stuif sal vasthou En ons ook sal stuif vasthou En so in sy voetspore soos wat hy ons helpt dat ons so saam met hom sal stap en besluit om geen tree te gee, as die Heere nie saam met ons trek nie. Net soos wat Mooses hulle daar in die woestijn en later Joesue alle gesê het, ons gaan nergens, as die Heere nie met ons is nie. Mens kan nie, jy kan dit nie waag nie want ons het een vijand wat rondloop soos een brudende leeuw om te kyk wie kan verslin en so moet ons skuil onder die vleels van die allerhoogste en so stap, stapie, verstapie, saam met om hier die nieuwe jaar aan durf en ook sal groei dat ons sal begryp wat dit beteken om te groei te groei dat ons die kinderkies al blij nie, soos Paulus ook van die gemeentes aangespreek het te sê ek kan julle nog nie met vaste spuise voet nie, want julle is nog soos klein babiekies wat melk nodig het, dat die Heere ons sal help dat ons geestelik sal groei rechtig geestelik sal groei, maar dat ons het ook verstaan en dat ons saam met die Heere in hierdie groeiproces sal ontwikkel. Nou wat ons nog so na aan die kersttijd is want in my speel ons kerstliedere gewoon maar net tijdens die kersttijd paar daa voordat en paar daa miskien daarna maar kom ons luister hier na sien met Zij Trom Kom ons Wees jou Faram-Fa-Pam-Pam Die honder Christus Kent Faram-Fa-Pam-Pam Kom ons Gaan verhond Zing faram fa -pa pam, -pam. En 'n mooi gestinke bring van pa, pa, pam pom, ram, pa, pam pom, ram, pa, pam hier, pa, ram, pa, pam pam pam pam pam voor hom neer pam hy is die heer. Papam pa, pa, pom Ek maar 'n armsiekie, om te bring, papam pa, pom Dis kyk vir ons koning, papam pa, pom papam pom, ram, pa, pam, pom. verhom pa, pa, pam o, op Sê, knik, pa, ram, pa, pam en kik, pa, ram, pa, pam pam oh moeder knik die viere is in gous pek pam ek kan spieel verhom pa, pa, pam pam pam pom pom ra pa pom pom en sy klim op pom Luister na dokter Tini Eilers wat uitsa hiervan uit irene Pretoria in Suid-Afrika Wezig met oordenking van die woord van die Heere En ek hoop dat jy kan nader skuif en rustig wees, rustig sit en luister Wyl ons piekje van nader kyk die nieuwe wijn Soos wat Jezus dit aan ons verduidelik Dat jy nieuwe wijn nie in ouwe wijnzakke kan gooi nie Maar nieuwe wijn is vir nieuwe wijnzakke Nou die bedoeling daarachter Gaan oor paradigma verskuiving wat die mens moet maak Mens kan nie elke keer nieuwe dinge in 'n ou formaat hou nie Want nieuwe dinge is niet Dis een nieuwe manier van dinge te doen en soos wat ons elke keer hier groot geword het op aarde het ons gesien hoe daar die paradigma's die hele tijd verskuif het en een mens die hele tijd in ander maniere, in ander vorme moet begin om te denk soos as een mens nou bijvoorbeeld saam met mij nou groot geword het en school gegaan het, dan die begin skryf met een pen en ink waar jy die pen so in een inkpoikie gedoop het, en dan met een stuk klatpapier gewerk het, want soedra jy nou geskryf het, dan moet jy nou dit eers klat, so die hele spullekie nie na haar so loop in alle richtings nie, dat jou skrif nou niekies kan lyk. Like en later is daar die soort van die pen is vervang met die vol pen, dat jy nou nie meer jou pen in die inkpoikie indruk nie, maar waar die poikie dan nou soms aan die pen vast is en die ink loop dan so na die voorkant toe, maar jy moes nog altyd met klaadpapier werk en soms het die ink te vannig geloop en dan het jy nou so jylle klat kol daar slecht lyk like. en so het die bouwpuntpen later ontwikkel waar jy nie meer nodig gehad het om een pen in die ink te steek nie, het ook nie nodig gehad om die ink elke keer in die pen te gooi nie, die ink is oma daar een keer in, en ten die tijd dat die ink klaar is gooi die pen weg, en dan moet jy nou weer een nieuwe inkoop. en nou ja, later het jy leer tuk nee, dan skryf jy nou nie meer nie, dan is werk werkje met die tuk machine en toe het die tikmaschine ook begin verdwijn, want daar die tikmaschine met al sy wasvelle, zodra jy goed wou reproduceren, moet het op die wasvelle tik, en met die afrolmaschine, en dit was ook maar een gemors want iemand wat nou wasvelle getik het, elke keer is jy fout gemaakt, dan moet jy nou tippiks kry, en jy moet daai goed uit tippiks, met een soort manier, op manier van so jy weer daar oor gedeelte kan tik, of die muzielle wasveel weer van voor of oor tik. Nou ja, so het die woordverwerker ontstaan, met die rekenaar. Ach mense, en so het alles, alles het man nie dood, gewoon elke keer is daar een nieuwe paradigma, een nieuwe manier van dinge doen, en so is wat die technologie ontwikkel, so het ons ontwikkel En as jy nog kan terugdink aan plaas waar jy een telefoon het en jy het so'n slinger aan die kant en jy swaai om en jy tel hem op en dan moet jy nou maar luister na die persoon wat daar by die centrale sit om vir jou deur te skakel na een hommer en mens wat afgeluister het, mekaar afgeluister op die plaas telefone. en nou vandag sit ons hier met sylke moderne cellfone waar ons kan praat met mense enige plek omtrend op aarde of ons kan met mense communikeer per teks wat somme onmiddellik is, jy kan soms so kyk op jou cellfone iemand bezig is om te tik en staan nam als typing soos wat die persoon daar bezig is om te communikeer so die, die heel tyd, al die pad is het nieuwe, nieuwe maniere van dink Nieuwe maniere van dinge doen En as een mens nie Anpas nie, dan bly jy maar nie Dood gewoon achter En ons wil nie achter Bly nie, ons wil saam met die herre Wil ons hier die Pad van 2018 Stap met al die nieuwe dinge Wat bezig is Om rondom ons te gebeur Al die profesee wat in vervulling Gaan al die tekens hier rondom ons, waarna ons moet kyk. En ek hoop en vertrou dat ons saam hierdie wonderlijke pad saam met die Heere kan loop. Saam so hand aan hand, as het ware. Kom ons help mekaar op hierdie pad, en kom ons luister hier na jou niemand wat syng, ek, Goeie lewe. Hierre Jy is ingeskakeld by net radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Airene in Pretoria in Suid-Afrika en ons bezig om jy woord van die heren te denk rondom die begrip van nieuwe wijn en nieuwe wijn sakke en dat ons hier die nieuwe pad van 2018 saam wil stap saam met die heren wat vir ons help want dit is hy wat aan ons werk en nie die wonderlijke werk wat hy in ons doen dit sit hy voort hy laat vaar nooit die werk van sy handen nie ek heb een gedeelte hier in Matthäus hoofstuk 6 aan die voorhou en dit ook vergelijk met die ooreenstemmende plek in Lekas hoofstuk 11 Ek lees hier vanaf die 22ste vers in Matthäus 6 wat sê die lamp van die lichaam is die oog En as die oog dan reg is, sal jou hele lichaam verlig wees Maar as jou oog verkeerd is, dan sal jou hele lichaam donker wees As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot? is die donkerheid nie. As die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? En dan gaan ons bly na Likas en sy weergave daar van Likas, so 11 by verse 35, en iemand steek een lamp op en sit het in een verborgen plek of onder die maat emmer nie maar op die staander, so die wat binnenkom die licht kan sien. Die lamp van die lichaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele lichaam ook verlig. Maar as dit verkeerd is, is jou lichaam ook donker. Pas dan op, dat die licht in jou nie duisternis is nie. as jy jylle lichaam dan verlig is, en nie enige deel het wat donker is nie, sal dit jylle te mal verlig wees, net soos wanneer die lamp met sy skyn sal jou verlig. Ons mykie kyk hierna, wat dit nou so beteken, wat beteken dit dat die mense lichaam nou skyn, soos een lamp, of dat hy so kan skyn, en dat hier ook een waarschuwing hierby gepaard gaan. Dat sê, pas dan op, dat die licht in jou nie duisternis is. Nou, hoe pas jy nou op in hierdie verband? Kan ontdouw op stari, maar hy is plek voorby waar daar staan, pas op verlaag vliegende vliegtuie vraag persoon, nou, hoe pas jy nou op? Wat moet jy nou maak? Maar ek denk, dit is nou maar een waarschuwing, en net soos wat dit hier ook vir ons waarschuwing is, dat jy hier na nou aandag sal geef, pas op, pas dan op, dat die licht in jou nie duisternis is, nie. En ons moet dit verstaan, ons moet verstaan waar hier die licht vandaan kom en hoe God hier die licht in ons help dat het sal skyn so dit nou nie soos een donker lamp is waarvan die put nou doodgegaan het want dit is nou maar wat met Adam en Eva plaasgevind het hulle het geskyn soos die son maar daar die lamp in hulle het gegaan. en daarom moes God een reddingsplan vir die mens bewerkstellig. Een reddingsplan so dat ons ook verlig kan word. Die Heer wil hy, he, een mens moet uit die duisternis uit wegkom en in sy wonderbare licht wees. En terwijl jy so'n beetje daar oor nadink, luister ons hier na Janne Moelman wat vir ons syng. Love is a beautiful song. praat hier oor die nieuwe wijn vir 2018, vir die nieuwe jaar. En onthoud is 2018 oor, moet het u vergeten he, baie mense toe ons mense nog checkbooks gebruik het, en daar die fase het ook in een sekere sin voorbij gegaan, namelijk om met een checkbook te werk. Maar hoe dit ook al sy, ek denk daar is seker nog mense wat hier en daar checks uitskryf, Dan is die persoon nou so gewoond aan 2017, 2017 dat hulle ook sommer haar in die checkboek skryf 1 januari 2017 in plaas van 2018. So ons is nou in 2018, een nieuwe jaar met nieuwe uitdagings en ons wil graag saam een pad stap. Ek wil so graag saam met jou hier die pad loop saam met die Heere Jezus, wat vir ons help, saam met God drie enig, Vader, Seun en Heilige Gees, wat vir ons verskrikkelijk lief is, wat vir ons omgeet. En wat wil hy, dat ons rustig in onself sal wees, nie onrustig nie. Onrust is nie lekker nie. Die Heere wil hy, ons met sy vrede en sy blijdskap, en vreugde ondervind, elke liewe dag. Nou weet ons, dat ons is maar mense, en ons gaan door die oppe en affe, as ons absendean so kan vertel, maar die Heere, help vir ons om alles gelijk te maak, daarom weet ons ook, Johannes die dooper, toe hy gekom het, was hy ook daar om die pad gelijk te maak om die juwels gelijk te maak, en die dale gelijk te maak, so dat het gelijk pad is, so ons nie ons voet tegenklippen stamp nie, so is dit rondom ons God, hy is so lief vir ons, hy wil nie hee, dat ons ook oor enige onderwerp, heel onrustig moet wees nie, maar dat ons om ten volle san sal vertrouw, en hier die werk wat hy in ons doen, ek wil net help, Weer eens, daar is soveel verskillende kerke met verskillende leerstellings en uitleg van die skrif wat onderling met bekaar verskil oor hoe God in ons werk en so meer. Daar sommige mense wat van die opinie is, dat dit ‘n oombliklike saak is. Dat die oomblik as jy die Heere Jezus aangeneem het as jou persoonlijke verlosser en zaligmaker dan is alles oombliklik afgehandel, jou sondes is totaal en al uitgevis en jy is heilig en jy kan die sonde doen nie en so meer en ons wil nog mos piekje aandag gee en verder kyk na daar die gedeelte wat sê dat Godse mense kan die sonde doen nie maar dit gaan oor wedergeboorte dit gaan oor jou gees maar ons het te maken met die volledige mens geest, siel en lichaam en in hier die totale mens wees, wil ek hy moet u luister na een vers waar Paulus dit aan ons mooi verduidelik in 2 Korintheers, die vierde hoofstuk, en ek lees vir jou vers 16, en ek gaan dit hier uit die Amplified Bible lees, die Amplified Bible Engelse vertaling 2 Korintiers 4 vers 16 en het moestadig en weer herhaal Therefore we do not become discouraged meaning utterly spiritless exhausted or worried out through fear Though Our outer man is, en dan en hak is, progressively decaying and wasting away. Yet our inner self is being progressively renewed day after day. Ik ga dit weer vir jou lees, maar ik ga dit weer vir jou voordelik dat jy moet oplet op die present continuous van die tyd wat hier gebruik word, dit wil sê is een voordierende actie, dit hou nie op nie en Paulus wat ook dan vir ons die woorde day after day dit dag na dag wat ons vernieuwe word, dit is nie een oombliklike iets wat ergens in die verlede plaas gevind het en vandaar die oomblik af is jy sondeloos en is jy heilig en is jy daar waar jy moet wees nie, mense, dit kan nie doodgewoon nie, so wees nie, dan weerspreek jy skrif om, elk om elke hoek in draai, en God weerspreek omself nie, so kom ek lees daar die 16e vers, weer vir jou, hier in 2 Korinthiers 4 vers 16, in die Amplified Vertaling, Therefore, we do not become discouraged, utterly spiritless, exhausted, and wearied out through fear. Though our outer man is progressively decaying and wasting away, yet our inner self is being progressively renewed day after day. God is dus bezig, as ons nou ook gevillig is, want God doen nie iets tegen ons wil in nie Dis ek en jy wat ons hand in sy hand kom plaas En vir ons vraag om ons tyf vast te hou En hier die werk wat hy in ons doen Voor te sit, soos Paulus dit aan ons verduidelik het so voort te sit, tot op die dag, wanneer Jezus Christus weerkom. Hoekom werk God so dag vir dag? Hoekom word ons dag vir dag vernieuwe? Omdat Paulus ook vir ons in Thessaloniansen sê, dat ek en jy, as gelovige Christene, onberispelik bevind moet word by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus maar hy breid dit uit en sê ons moet gees en siel en lichaam onberispelik bevind word by die wederkomst van die Heere Jezus maar dit is nie om ons bang te maak nie dit net om ons te stimuleer om verder die Bijbel te bestudeer En te, kyk, en te kyk hoe God hier die werk doen, en wanneer doen hy dit, en hoe doen hy dit, dat ons dan dag vir dag vernieuwe word, in die innerlijke mens, in God doen dit dan, via sy woord, geloof word bewerkstellig door, die verkondiging van die woord in Romeine 10, as daar ook na na na kan kyk, as ons tyd het om dit te doen, maar ons moet net hier staan by hierdie begrip, dat ons word dag vir dag vernieuwe, dag vir dag word ons verander, van heerlikheid tot heerlikheid, so dit is dag vir dag proces, en dit is vir die rede ook, dat die heren vir ons heem nie bekommer, Wees oor Mare nie, daar is nie iets soos Mare nie, voordat Mare nie aangebreek het nie. Daarom sê men altyd, as die Heere wil, en daarom is daar soe Latijnse uitdrukking, die jou volente, wat ons afkort met diefie, as die Heere se wil daarby is, want ons weet nie of ons Mare nog leef nie, hoe ons dit nou weet? en, en dat doen die Here alles deur sy bloed die bloed van die Here Jezus wat binne in my en jou are moet vloei amper soos 'n bloedoortapping wat ons moet ondergaan blood of my Jesus Oh the precious blood of my Jesus Oh the blood of Jesus Yeah. It was Wondrous Jesus What is what has known Heavenly Father I would ask you right now to cleanse To cleanse by your precious blood That soul that cries to thee As the leper said a long time ago Lord, if you will, you can make me clean. And you said, I will. So I'm asking right now that your precious blood would cleanse, cleanse and wash, cleanse from every stain. Every person who cries to you, as I know you will, make them, make them as clean as the driven snow. Praise God. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus. It was is white as snow. Lord, a long time ago You said, Come, let us reason together, Set the Lord of host. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Will they be red like crimps? blood of Jesus. Of Jesus. It, It was washes It's white as snow. Everybody's singing with a snack. Oh, the blood of Jesus. Just worship the Lord. Oh, the blood Just praise Him. Oh, the blood of Jesus. It was His white snow. Now just thank you for doing it. Lord, I thank You. I thank You for washing me, for cleansing me i thank you that every sin is gone washed clean by the blood of jesus the blood of jesus it washes white as snow now everybody one more time now Precious blood, blood of, Jesus. of Jesus Hallelujah Oh the blood, blood of Christ It was his as snow It was Sal ek groet nou hier uit Ayrini in Pretoria en sien jou dan D.V. Donnerdag om 20 en nie om 19 uur en dan hoop jy het rustig aan. Shalom.